Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie Úriukov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Piatá časť Dúfal som, že ma nespoznáš. V mailoch som sa podpisoval pól a na internete som vtedy nemal žiadne fotky. Predpokladám, že doteraz nemám. Áno, pól je palo. Naozaj som ti vtedy písal o ocovom sne postaviť dom v džungli. Silvia dole pri bazéne nepočúva rozhovor, odohrávajúci sa na poschodí v kuchyni. Palinov hlas znie jasne. Mary hovorí veľmi ticho. Silvia zachytáva len niektoré slová. Palino je zjavne nesvoj. Vre už vtedy, keď si písali, Mary vedela, že je kej aj keď sa občas pokúsol zaflirtovať, aby to zakryl. Sylvie je hoľúto. Opály novej a neschopnosti nadväzovať vzťahy vystávala Mary zložitú teóriu. Na jednej strane neprijal svoju homosexualitu, lebo mu v tom bránili slovenské korene, prísny otec, ktorého má rád, no ktorého sa trochu bojí a príliš krehká matka. Emigrácia ich spojila do trojlístka, z ktorého sa nedalo uniknúť. Bol syn? Bez nároku na nároky. Spoločne s rodičmi prekonával nástrahy nového života a nemal právo rozkolísať utečenickú lodičku, pridať rodičom ďalšie bremeno. Možno preto sa schováva v džungli. A čo ty, Mary? Prečo sa ty schovávaš? Záznel odrazu Palinov hlas. Nepísala si mi si dávno, že máš mamu má alkoholičku? O dva dní Silvia odlieta. Nevie, zaregistrovali, že sa vrátila z pláže. Doteraz seba a ich porovnávala s jasným výsledkom. Roky investované do rodiny a vzťahu s mužom mali väčšiu hodnotu ako samotársky život Pálina a Mary. Len či naozaj. Bol medzi ňou a nimi naozaj taký zásadný rozdiel? Nie je vyprázdnenosť dlhodobého vzťahu rovnako taktická ako dobrovoľná samota? No a čo, že tí dvaja s mielencami nikdy neprekročia práh rutiny? Je Silvia lepší človek len pretože že zo so zaťatými zubami toleruje mužovo hlasné chlípanie a ranné čistenie nosných dutín? V intenzívnej, ale vlastne veľmi krátkej etape života, keď zvažovala, že od neho odíde, kládla na misky váh argumenty pre a proti. Váženie argumentov sa konalo takmer každý deň. Stal sa z neho rituál. Pre bol cit, intenzita, ktorého ju vytrhla z komatozného žitia, možnosť postaviť sa za niečo, čo chcela, s znečakanou vervou. Proti bola voľba postaviť sa za niečo, čo s nečakanou vervou chcela pre seba. Egoisticky. Na druhej miske vách stál starý manželský pár. Penzisti, držiaci sa za ruky. Občas ich stretávala na ulici a predstavovala si, že stálosť musí byť pre ich deti a vnúčatá príjemná ako deka. Vždy po ruke, vždy ponúkajúca teplo a mekosť. Silvia videla nekonečný rad nedelných obedov za stolom spokojnej tváre, biblické spojenie diktované tisíckami rokov ako najoverenejší recept na šťastie. Sylvia s mužom sa za ruky nedržali väčnosť. V kuchyni o poschode vyššie sa ledva počuteľný ženský hlas práve pýtal. Vieš, že v sanskrte slovo apaha znamená voda, aj láska. To som nevedel, povedal mužský hlas. Na to Mary vyhlásila, že si ide ľahnúť. Bolo počuť vrznutie spálňových dverí. A páha. Sylvia dnes pôjde plávať ešte dvakrát. Posledné dni musí využiť naplno. Príbeh o žene, ktorá ide po rozchode s milancom na rodinu dovolenku do Chorvátska, je aj môj. Milenec sa nevie rozhýbať, lebo má buď priveľa ženské energie, čiže nie je taký alfasamec, ako sa zdalo, alebo s dôvodov, ktoré ostávajú nejasné. Nám aj žene. Alebo má žena priveľa mužskej energie. Neustále niečo robí, nedokáže sa uvoľniť, len tak byť. Preto ani nemôže použiť svoju intuíciu, aby sa v situácii zorientovala. Možno to sa nepozdáva Milencovi, ktorý je v skutočnosti maskulíny tak akurát. Nechcel by ženu, ktorá je pod atraktívnym zovňajškom rovnaký chlapík ako on. Ženu, s ktorou by bol skôr či neskôr nútený neustále zápoliť. A má pravdu. Ani žena by to nechcela. Žena v skutočnosti nevie, či chce byť vo vzťahu ženským alebo mužským elementom. Podľahla, tak ako väčšina moderných žien. Domnienke, že animus a anima sú v každom zastúpené na rovnako. Rovnosť, bratstvo, sesterstvo a tak podobne. Čo je škoda, lebo tí dva jak sebe cítili niečo autentické? Žena a milenec. Možno aféra v čase rodinej dovolenky ešte ani nebola ukončená. Mohlo ísť len o predposledný rozchod. Jeden z predposledných. Príbeh sa odohral pred môjim návratom do L.A. Pol roka som strávila na Slovensku a starala sa o umierajúcu mamu. Kým som tam bola, nečakane som sa dala dokopy s jedným mužom. Zrazu nebolo jasné, či sa do L.A. vôbec vrátim. Rovnako ako žena z príbehu som si robila nádej. Snívala som. Mama umrela v júni. A pár týždňov po pohrebe som cestovala za Milencom na ostrov Krk. Sice tam išiel na dovolenku so ženou a deťmi, ale povedal, vezmem si počítač, žene párkrát za deň poviem, že musím ostať v apartmáne pracovať. Chodí spať skoro, s deťmi. Budeme sa stretávať počas teplých letných nocí, zacvrlikania cikát a vône levandule. Toto všetko malo byť, samozrejme, prechodné. Muž plánoval od ženy odísť. Ale prázdniny deťom preca pokaziť nemôže. Manželka z môjho príbehu nemusí byť Silvia Sylvia môže byť biomatka alebo matka plavkyňa. Chcem povedať, že Silvín manžel nemusí byť nevyhnutne môj milenec. Ale môže. Nakoniec sme sa cez deň takmer nevideli. Bál sa. Žena bola prísna, neustále vyžadovala, aby nosil deky a slnečníky, nafúkoval nafúkovačky, učil deti plávať, skákať hlavičky, strážil ich. Kým ona varila obed. Bežná, nevyhnutná prevádzka. Možno nebola prísna, len si pod vplyvom aféry prestala dôverovať ako matka. A možno si ako matka nikdy nedôverovala. Zbytočne vyvolaný pôrod, zbytočne nastrihnutá hrádza, zbytočný tlak spôsobili, že žena ako ona, ktorej ženskosť v dôsledku prísnej výchovy väčšine nespokojnej, ambicioznej matky vysela na tenučkom vlásku. Stále pripravenom povoliť. Dostala ako do materstva štandardnú lekciu. Mamička, prosím vás, buďte radšej ticho. Čo vy o tom viete? Chcete ohroziť svoje dieťa? Nechcete. Tak vidíte, nechajte to na nás, odborníkov. Nemám pravdu, kolegyňa? Žmúrk na rodičkinu matku lekárku, ktorá na pôrod prvorodeného vybavila primára. Ale veď ultrazvuk bol v poriadku, pán doktor. Vy máte svoj názor, rodička, ale ja som medicína. Každá návšteva u pediatričky sa niesla v podobnom duchu. Nedostatok kýl, centimetrov, pretočení, lezenia, jemnej motoriky, vždy sa niečo našlo, v čom už mal byť malý ďalej. Medicína. Pediatrička im vždy vysvetľovala, čo majú robiť, aby sa zmestili do hodnôt vývojovej tabulky. Čím viac sa žena snažila naplniť požiadavky tabulky, tým viac sa utvrdzovala v tom, že je nánič matka. Muž nebol len otcom. Stal sa aj nevyhnutnou súčasťou jej vzťahu s deťmi. Bála sa, že bez neho, bez pomoci, materstvo nezvládne. Jedna z mála vecí, ktoré si obhájila proti všetkým doktorom a mužom sveta, vrátane svojho muža a matky lekárky, bolo dojčenie. Cez dojčenie proti názoru muža, lekárky a najmä matky sa pokúšala vybudovať s deťmi vlastné netabulkové puto. Z môjho milenca sa teda, chtiac nechtiac, stal vynikajúci otec, takzvaný prítomný otec. Hrajúci sa otec. Otec, vyvažujúci mamičkynú úzkosť. Rovnako ako žena však cítil, že manželstvu, kde sa obaja rodičia sústredia len na výchovu detí, niečo zásadné chýba. Nikdy si nepovedali, že sa k sebe ako partneri nehodia, na čo zbytočne píchať do osieho hniezda. Okrem toho, neexistovalo nič rukolapné. Nikto nepil, kričalo sa málo. Aj na rodinné dovolenky sa chodilo. Život ubiehal podľa tabuliek. Vezenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť. Napriek tomu na scénu vstúpili vyčerpanie, frustrácia a nakoniec milanecké vzťahy. Tak ako môj milanec dodržal záväzok, ktorý dal sám sebe a žene ohľadom rodiny, dodržal aj to, čo slúbil mne. Večery a noci na krku boli naše. Fakt si myslím, že bol pripravený ženu opustiť. Pripravený na životnú zmenu. Mala som ho rada. Páčilo sa mi, aký bol sporahlivo monotónny. Zbytočne nevystrájal a keď niečo povedal, platilo to. Dokonca aj šialený nápad, že mám prísť na krk. Keď tam bude s rodinou. Aj keď nie som si istý, či ma miluješ, povedal mi párkrát. Au! Voda na krku bola božská. Vravel, že bežne býva studenšia, ale neby by nevadilo, ani keby bola. Bola som zvyknutá na chladný, špinavý, lozenželský oceán. Palo mal pravdu. Tu skaly a kamienky na pláži účinkovali ako Instagramový filter. Blankit, priezračné, nezakalené otiene modrej, od Tyrkisovej až po Indigo... Človek si vo vode dokázal neskutočne vyčistiť auru. Pred odchodom na krk som si teda začala predstavovať, že sa... nevrátim do LA. Opatrne som si predstavovala život na Slovensku. S rozvedeným mužom. na poli sa starajúcim o dve malé deti. V Vrajnech sa neboím, že na mu ich možno ani nedá na 50%. Bál sa, že s nimi bude málo keby dala. Zvládla by som to. Na vlastné deti som sa nikdy necítila. Až s ním ma občas zaplavili hormóny. Rozmýšľala som, aké by to bolo. Čakať jeho dieťa. Zmeniť sa na chobotnicu, ochotnú za mladé položiť život. Vedela som, že za to môžu chemické zmeny v mozgu. Rovnako ako som vedela, že strach z materstva bol dôsledkom môjho detstva. Silvín Radar ma neodhadol správne. A povedala som si, že počkam, kým pominie fáza zamilovanosti. Potom sa uvidí, či ide len o ošiaľ, alebo nie. Naša dvojta dovolenka prebiehala pokojne. Väčšinou som si vybrala pláž bližšie pri kostole, poniže ulice, kde som si prenajímala útulnú garzonku. Stačilo zbehnúť dole mojimi schodmi a bola som pri vlastnom kúsku mora. Iné manželky, iné deti, iní muži. Niekoľkokrát som sa zo zvedavosti vybrala na ich pláž. Zaujímali ma jeho deti. Zaujímalo ma, aký je otec a manžel. Proste, ako funguje v bežnom živote. Bola som tam, keď sa neubránil žiarlivosti na iného plážového otecka, okukujúceho mu ženu. Nečakané majetníctvo som pripísala zvyku. Bránil rokmi odtýkanej teritorium, matku svojich detí. Napriek incidentu som sa stále cítila ako jeho sučka. Vo vzťahu to nejde bez veľkorysosti. Napadlo mi, že možno budú nejaké dozvuky. A keď mi napísal, dnes nemôžem, ideme na večeru. Chvíľu som zvažovala, že z ostrova hneď odídem. Potom som situáciu prehodnotila. Rozhodla som sa nepátrať či s ňou spal. Deti alkoholikov a inak nestabilných rodičov vydržia veľa. Ľahko sa môžu stať návnadou pre predátorov, sociopatov či iné trosky. Lenže v mojom živote zohrala pomerne dôležitú úlohu babka. Príčetná, prudérná a zrejme aj asexuálna. Vtlkala mi do hlavy, že kým muž niečo záväzne nesľubí, netreba sa s ním prespať. Tak tomu hovorila. Prespať. Ja som asi frigidná, Margaretka. Ale to nemusí byť na škodu. Vieš? Prevracala som oči, keď mi to hovorila. Bože papka. Staromódna, zošnúrovaná stará žena a jej neprogresívne, nudné rady do života. Vtlkala mi ich do hlavy tým svojim úrputným spôsobom. A až keď som si tretíkrát nechala zlomiť srdce, uvedomila som si, že babkina mantra... Má niečo do seba. Pomohla mi aj s tým úchylným írským hadinom vedľajších rolí. Jasné, že som bola nalomená. Jasné, že som chcela. Ale poslúkla som babku. A Pala, ktorý mi babku pripomínal. Dala som si pozor. Dúfala som, že sa presadím v Hollywoode, ale univerzum ma nasmerovalo na inú dráhu. V duchu som Palovi poďakovala za varovanie a revanšovala sa mu tým, že som ho viac nekontaktovala. Už cez maily som vycítila, že by mal s priateľstvom vo fyzické realite problém. Bola som opatrná. No Pálo bol ultra opatrný. Aj mužov si vyberal len takých, s ktorými to nemohlo výjsť. Aj keď... Nebola som nadšená, že môj milanec zo žiarlivosti pravdepodobne pretiahol svoju ženu. Bola som ochotná sa nad to povzniesť. Ľudia sú komplikované bytosti. Nevždy sa správajú podľa najvyšších princípov. Okrem toho, aké už len princípy som z pozície milenky mohla očakávať. Všakže. Aj keď... V Chorvátsku sa mi sníval sen. Sny by v príbehoch nemali figurovať, pokiaľ človek nie je Charlie Kaufman, ale musím ho vyrozprávať. Metúci sen. V tom sne som cestovala vlákom. Čakala som na kamarátku, ktorá mala ísť so mnou. Išli sme do Paríža, no cieľová stanica sa v istom momente z ničoho nič zmenila. Aj kamarátku v istom momente vystriedala iná kamarátka. Celkom prirodzene. Odrazu vedľa mňa v sterilnom, akože luxusnom bielom kúpe sedela Marta na miesto Beaty. Ukázalo sa, že cestujeme na jazykový kurz. Akurát keď sme vystúpili v inštitúte, kde sme boli zapísané, nás hneď rozdelili do rôznych skupín. Moja skupina sa mala prezliec do plaviek. Zošatne sa išlo k zvláštnemu, tiež bielemu a tiež sterilne pôsobiacemu kanálu jemne slanou vodou. Na šírku sa doň pohodlne zmestil jeden človek. Zošatne som zostúpila po niekoľkých plitkých schodoch do bazénika, kde mi voda siahala asi tak po prsia, a odkiaľ sa potom pokračovalo do kanálovej chodbičky. V bazéniku pred vstupom do samotného kanála mi pani v bielej rovnošate s pozbudzujúcou grimasou odovzdala do náručia vodou nadnášané mužské telo, zálené bielou látkou. Nepovedala ani slovo. Bolo jasné, že je mojou úlohou prebrať muža a uchopiť ho asi tak, ako by Matka Božia držala svojho umierajúceho syna. Kráčala som tým vodným kanálom Jevne zo spodu podopierajúc bezbrané ľudské telo. Vďalke predo mnou kráčala iná žena, nesúca iného muža a za nami zošatne prichádzala k bazéniku ďalšia. Muži, ktorých sme prevádzali kanálom z bieleho mramoru ako hádové služobnice, boli väzni odsúdení na trest smrti. Ani o tomto sa nehovorilo. Jednoducho sme to vedeli. Neviem, či mali v bielých rúchach nejaké diódy, cez ktoré im v príhodnom okamihu pustili do organizmu niečo smrteľné. Mohlo ísť aj o nejakú kanilu, zavedenú rovno do žily. Ďalší detail, o ktorom sa nedebatovalo. Vedeli sme, že pomalá cesta, pri ktorej sme mužov spolu s vodou materínsky nadnášali, bola pre ich kriminálne tela poslednou. Potom sen opäť nečakane a radikálne zmenil smer. Ale viac som si nezapamätala. Nie som ten typ človeka, ktorý by sa venoval výkladu snov. Psychologické výklady čohokoľvek považujem za pomerne retro. Ale ráno som sa zobudila so zvláštnou empatiou voči mužom zo sna. Absolútne som ich nesúdila. S bolo irelevantné zákečiny boli odsúdení a prečo som sa práve ja ocitla v role niekoho, kto ich sprevádza na ich poslednej ceste. Boli mi zvláštnym spôsobom bližší, ako spotení dovolenkujúci oteckovia v tielkach s nápismi Life is better at the beach. Oble ramená do červena spálené. Kto im tie príšerné tielka kupoval? A prečo? Aj keď. Určite to mohlo dopadnúť aj inak. Ale môj konkrétny otecko, našťastie v tričku bez nápisu, zľakla som sa. Že v deň, keď by som sa konečne mala zoznámiť s jeho deťmi, by som to nezvládla. Bála som sa, že by som na miesto do dohodnutej cukrárne upaľovala na švechat, sadla na prvý predražený let do LA, celý ho preplakala, zapadla do svojho staronového života a presvedčila samú seba, že existujem na vyššej úrovni než na vzťahovej. Vedela by som, že to je hlúposť. Tak ako Palino vie, že existujú aj muži, v ktorých by mohol nájsť reálneho partnera. A tak ako Silvia vie, že jej manželstvo nie je osie hniezdo, ale Marcina, do ktorej s mužom zbytočne kopú, už sa nepohne. Ale kvôli deťom. Použila som rovnaký argument. Nie zo strachu. Nie kvôli sebe. Kdeže? Kvôli deťom. Ak by som zlyhala, nebolo by to fér. Voči deťom. Rozbiť rodinu a potom nedokázať prísť na zoznamovacie stretnutie, ktoré v sebe nesie záväzok ďalších rokov, 10 ročí. Pravidelné návštevy cukrárne, každodenná prítomnosť. Byť tam pre niekoho. Aj keď som prvý raz cítila, že by som to zvládla. Chcela som. Ale keď... Niekedy mám pocit, že odo mňa odídeš, Mary. Že sa so mnou bojíš byť. Niekedy mám pocit, že odo mňa odídeš, Silvia. Že sa so mnou boíš byť. Bála som sa. Bála. Na rozdiel od ženy môjho milenca som ale bola pripravená. Počkať. Zostať na mieste. Kým sa ten strach rozplynie. Jej milenec sa, samozrejme dva mesiace potom, ako od neho definitívne odišla, ozval. Prepad, že mi to tak trvalo. Nemôžem bez teba žiť. Som pripravený. Nezvládla to s nervami. Na dovolenke sa na okamih ich prebrala rodina intimita, manželská erotika, všetky tie familiárne, zabehané v nemi a dráhy a ona to milne vyhodnotila ako druhú šancu. Zažívala bolesný dojazd po intenzívnej, nikam nevedúcej afére. Potrebovala niečomu uveriť. Hoci čomu. Spomenula si na mesiace plné nárekov a psychózy. Na to, ako si myslela, že umrie, ak nebude s ním. Zachránilo ju, že nebola chronicky závislá, ale v cieľovej rovinke ju odradila milencová váhavosť. Ona si kvôli nemu trúfla ísť až na hranicu svojich možností. A on? Toľká obozretnosť. Čo to o ňom hovorilo? Že má zdravšie hranice, alebo že je zbabelec? Možno ani nešlo o neho, veď aj ona po mesiacoch trápenia pochopila, že ľudia sú zložití a zmetení a nesú v sebe všakovaké protichodné pnutia. Schované a zatlčené v trúhličkách, vkladané hlboko do zeme bez na natajňáša na odľahom konci záhrady za domom Na zadných, neoraných poliach duše. Občas kde si od zemského jadra ozve buchot. Nejaká pochovaná časa dovoláva exhumácie a nie nového života, aspoň riadného pohrebu. Ale kto na to má? Oprašovať staré mrtvoli. Nebola to nakoniec ona? Kto sa bál skutočne sa oddať? Nezacítil jej milenec pach strachu. Milenec, ktorý celý čas vedel, že muž sa tak naozaj sne zamiluje len raz v živote. Si možno chcel byť istý, že ona po pár mesiacoch nezdúbka. Nechcel podmínovať celú rodinu a... Proste si chcel byť istý. Kým sa ona každé ráno budila po pár hodinách nepokojného spánku a v zrkadle kontrolovala, či jej neklesol kútik, pretože za tie mesiace ostarala o 10 rokov a cítila sa ako pred porážkou. On zvažoval. A zvažoval a vyhodnocoval. A zvažoval a vyhodnocoval. Ako to len muži vedia. S tým svojím ráciom, schopným vyargumentovať všetky strany a všetky uhly. Až mu ušiel vlak. Nie je v poriadku ukončiť príbeh snom. A už vôbec nie výkladom sna. Ale nevyhneme sa tomu. Totiž občas sa mi zdá, že môj sen o vodných odsúdencoch pokračoval tak, že sa odrazu vymenili roli. V takom polotrápnom násilnom strihu ako z Jodorovského alebo z rozprávky z 80 rokov, keď filmové triky ani zďaleka nedosahovali dnešnú hladkosť, situácia sa z ničoho nič zvrtne. Čári Mári Fuk. Zrazu som to ja, koho nadnáša slaný rostok. Mňa pevne a zároveň jemne držia mužské ruky. Ja? Môžem byť ja. A zároveň nemusím. Môžem byť ktorákoľvek žena z príbehu. Pozerám sa hore na jeho tvár. Usmieva sa. Ale nie je hovievavým úsmevom. Vo výraze nečítam ľútosť nad môjim osudom. A nie je tam ani škodoradosť. Teraz dostaneš, čo si zaslúžiš. Je plný lásky a porozumenia. V zásade by mohol byť Ježiš. Ale ja nie som ten typ veriacej. Ježiša považujem za rovnakého kamoša ako iné historické postavy. Čím chcem povedať, že Ježiša poznám a nie je to on. Je to nejaký ku mne prislúchajúci muž, ktorého úlohou je ma teraz niesť. Tak, ako bolo predtým mojou úlohou niesť jeho. Motív smrti je preč. A je preč aj retrospektívne. Muž nikdy nemal zomrieť. Sprevádzala som ho len na nejakej metaforickej, transformačnej ceste. A teraz už cez absolútne hladký, takmer nepostrehnutelný strich, nikto nenesie nikoho. Sme pri mori. Skáčeme z neveľkého útesu do tyrkysovej vody. Na pláži už nie je takmer nikto. Slnko zapadá a zalieva hladinu aj oblohu zlatým svetlom. Sme príjemne unavení. Ale ešte plávame bok po boku. Kto bude prvý pri bojke? Nedívam sa na neho. Ale viem, že je to on. Nedaleko nás sa do prístavu vracia rybár na malom člne. Zakričíme, čo má. Povie, že sardinky. Chceme na večeru? Prikývneme. O chvíľu sme tam. Odložte nám pol kila. Ešte budeme chvíľu vo vode. Boskávať sa pri bojke a ponárať sa do hlbky kde sa Tyrkisová mení na čierno-modrú. Počúvali ste čítanie úrivkov z knihy Márie Modrovič Deň, Noc, Voda. Interpretovali. Ivana Kováčová, Terézia Šusteková a Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.